morgen og velkommen til Jørinvestermorgenheder. Det, det er fredag den 8. september, og i dag skal vi høre om, at Apple har oplevet markant et kursfald de seneste to dage, efter Kina har forbudt regeringsansatte at anvende iPhone. Vi kommer også forbi Schweiz, hvor flere personer er blevet indlagt efter at have benyttet produkter, som de troede var novus diabetesmedicin og Osempic. Men vi starter med at høre fra Saxobank, der råder deres investorer til at investere bredt i den grønne omstilling. Du lytter til Jør-Investor Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligvand. Den seneste tids massive kursnede tur til de danske giganter Vestas og i særdelesheds Ørsted, gør det endnu mere tydeligt, at der er et paradigmeskift i gang inden for investeringen i den grønne omstilling. Det mener Archie Strategichef i Bank Peter Garnry, der i den forbindelse kommer med et oprop til danskerne. Han siger i et interview med Jørgen Vester. Jeg tror, det er vigtigt, at man som dansker tænker, at den grønne omstilling er rigtig mange ting. Det er også batterier, ladestationer, elbiler og atomkraft. Det behøver ikke altid at være Ørsted og Vestes. Derfor anbefaler han kunderne i Saxo Bank at sprede deres grønne investeringer ud over flere energityper, så det vil være en del af den gennemgribende elektrificering af samfundet, som det vil kræve for at nå i mål med den grønne omstilling. Aktiestrategichefen uddyber. Som følge af den teknologiske udvikling bliver det rigtig svært at spå om fremtiden og hvordan det kommer til at påvirke energisammensætningen til fremtidens elektricitetsproduktion. Så derfor vil det være ren snusfornuft at sprede sine grønne investeringer over mange forskellige energikilder. Jeg tror, at vi i Danmark på grund af vores hjemmebias har stiget os blinde på vindenergi. Og det tror jeg også, at vores politikere har. Så jeg vil helt klart anbefale danske investorer at være eksponeret mod solenergi, hydroelektricitet, geotermisk energi og atomenergi. Der er mange dele af den grønne omstilling, som man kan være investeret i og som giver rigtig god mening. Du kan læse resten af interviewet med Peter Garnry og om den grønne omstilling på jørinvester.dk. Børsværdien af Apple er på to dage blevet skåret med 190 milliarder dollar efter kursfald onsdag og torsdag. Årsagen til nedturen er, at styret i Kina har forbudt regeringsansatte at anvende iPhone, hvilket The Wall Street Journal afslørede onsdag. Investorerne frygter, at det forbud vil skade salget i Kina, hvor Apple henter 20 procent af sine indtægter. I går kom der så nyt i sagen, da Bloomberg News erfarede, at forbuddet skal udvides til også at gælde hos en række kinesiske myndigheder samt i statsejede virksomheder og regeringsrelaterede organisationer. Apple står dog også foran andre udfordringer i Kina, såvel som mere generelt modvind. I sidste uge lancerede den kinesiske konkurrent Huawei en ny smartphone med 5 g teknologi det har overrasket mange, for salg af 5G-teknologi til Huawei er for de førende amerikanske chipproducenter forbudt. Huawei ser med lanceringen ud til at være i stand til i øget omfang at kunne udfordre iPhone, især på de kinesiske selskabs hjemmemarked i Kina. I svejs er flere personer blevet indlagt efter at have benyttet produkter, som de troede var Nordens Diabetes Medicin og det skriver Swiss Medic, som er Schweizes lægemiddelagentur ifølge Svenske TV4. De berørte personer blev indlagt med lavt blodsukker. En af dem havde benyttet en insulinpind og ikke en Osempit-pind, som produktet ellers udgav sig for at være. Ifølge TV4 advarer Sveriges lægemiddelstyrelse torsdag mod svindlere, der sælger falske Osempit-produkter. De promoveres angiveligt på sociale medier og websteder der udgiver sig for at være online-apoteker. Vi har fundet mindst 10 svenske hjemmesider, der er anonyme, og man ved ikke, hvem sælgerne er, siger Elin Maria Bagsten, som er efterforsker hos den svenske lægemiddelstyrelse. Den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk, som står bag Osempit, har øget produktionen for at forsøge at følge med den enorme efterspørgsel. Novo Nordisk har haft kæmpe succes med deres salg i år, hvilket også har fået investorerne til at købe stort op. Og investorernes tilsyneladende glubende appetit på aktier i Nouveau Nordisk fortsætter. Torsdag satte aktien nemlig den fjerde lukkerekord på stribe og nummer 29 i år. Medicinalselskabet samlede markedsværdi har dermed nu passeret 3.000 milliarder kroner. Med de ord slutter dagens morgennyheder. Husk at abonnere på podcasten, så du hver dag for besked, når det nye afsnit er klar.